Cuore matto che ti segue ancora, e giorno notte pensa solo a te, e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Hogyan történt, hogy mégsem mentünk a tengerhez. Il cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Az önök nyara véget ér. A miénk majdnem, A tónak már szeptember színeve. Önök is olyan rövidnek találják mindig a nyarat? A miénk június egyik pénteki napján kezdődött, este 9 órakor. Az iskola év még tartott. A gyerekek sápadtak és nyúzottak voltak. Én legalábbis annak láttam őket. A nagy nyakigült az ötödik gimnáziumi vizsgákban, melyókból a szokásos, micsodálvácok is átmenetileg micsoda drukkal helyettesítette, amit azonban senki sem vett komolyan, legkevésbé ő maga, hiszen kitűnő tanuló. Ám a drukkolás már a felsőbb középiskola a líceum légkörét előlegzi. A kicsi diadalmas lépést készült tenni a második elemi irányába, ez azonban teljességgel hidegen hagyta őt. A középső még nem tudta, hogy számtamból fog-e megbukni, vagy számtamból és latinból, vagy számtamból, latinból, olaszból, angolból, rajzból, történelemből és földrajzból. Mindez azonban őt is idegen hagyta, nem kevésbé, mint a kicsit. Pillanatnyilag mindhárman hason csúszkáltak a padlón a perusokkal együtt. Én a virágokat locsoltam az erkélyen. Feleségem lázasan javítgatott, nem tudom, mit, egy piros golyós Róza edényeket tördelt a konyhában. A televízió a legteljesebb részvétlenség közepette sugárzott valamit. Meleg az volt, de nyár még nem. Legalábbis számunkra nem. Nőm váratlanul letette a golyostollat, felemelte a fejét, és mintha egy el sem hangzott hosszú vitát fejezne be, így szólott. Nos, ha csak ugyan a tengerhez kell mennünk? Mi az, hogy ha? Szakítottam félbe, legott sarkon fordulva. Fenéket ha! Már karácsonykor elhatároztuk, hogy legalább az én szabadságom idejét a tengernél töltjük. Ez igaz is volt. Csupán egyetlen apróságot nem vettem figyelembe e percben, és pedig azt, hogy minden évben már karácsonykor elhatározzuk, hogy nyári szabadságomat a tengernél, avagy a hegyekben töltjük. És egyik évben sem megyünk se ide, se oda. Kivéve egyetlen egyszer két napra, aminek elteltével sürgősen megszöktünk, holmi nevetséges kollektív nosztalgiákokából, melyekről e pillanatban nem voltam hajlandó tudomást venni. És ugyancsak nem voltam hajlandó emlékezni még a létezésére sem egy bizonyos kikötő névre hallgató piros tóparti házacskának, ahová is hitvesem hitszegő módon és két vagy több gyermek cinkosságával minden ízben elragadott, hogy végül is ott töltsem egész szabadságomat, valamint a nyári hétvégéket. E pillanatban figyelmen kívül szándékoztam hagyni általában a tavaknak, mint olyanoknak létezését, sőt, magának a tószónak a jelentését is. Úgy vélem, a tényállás nem szorul további magyarázatra. A gyermekek folyvást ott csúsztak-másztak a perusok között, makacsú kitartván amellett, hogy őket ugyan egyáltalán nem érdekli ez az egész vita, de nekem valahogy úgy rém lett, mintha fülük egyszeriben óriásira nőtt volna. A dologból immár presztis kérdés lett. A tengerhez kell mennünk, és a tengerhez megyünk, jelentettem ki roppant erőteljes hangon. Nőm tüntetőleg összerezzen. És jobb lesz, ha nem is próbálsz most nehézségeket támasztani figyelmeztettem dühösen. Én! kérdezte kimeresztett szemmel Te hisz én akarok a tengerhez menni mindössze annyit jegyeztem volna meg, hogy ha csak ugyan oda készülünk, akkor előbb fel kell menni a fürdőruhákért. Önök most nyilván azt hiszik, hogy ez a felmenés a padlást jelenti, vagy valami létrát, ami fel kell mászni egy szekrény ajtajához, vagy egyéb ilyesmit? Hát nem. Feleségem nyelvén a fölmenés azt jelenti, összeszedni az egész családot, bút is beleértve, bepréselni az öregbe és elszállítani a ma bizonyos tóparti házhoz, amely tóparti ház vagy 100 kilométer távolságban van Milánótól, amely 100 kilométer az öreg közreműködésével felettébb kockázatos utazást jelent, telve előre nem látható fordulatokkal, robbanásokkal és keletcékkel. Hitvesem mindennek tudatában úgy emlegeti ezt a fölmenetet, mintha éppen hogy a padlásról vagy egy szekrény kinyitásáról volna szó. Szokása ugyanis, hogy nélkülözhetetlen holmik elképesztő mennyiségét hagyja mindig odafönt, minek következtében szükségszerűen és ismételten fel kell menni értük. Az ötlet ellen egyébként nem volt különösebb kifogásom, na csak azért megyünk fel, hogy elhozzuk a fődő Aztán meg a hétvégén kell egy kis friss levegőt szívni. A gyermekek, ahogy elnéztem őket, sápadtabbak és nyúzottabbak voltak, mint valaha. Nő viszont engem nézett, és fel is állt. – Akkor hát menjünk föl holnap! – indítványozta. A gyermekek, a nagyot sem kivéve, felhagytak a közöny színlelésével, hogy eszeveszett öröm kitörésnek adják át magukat. Ő szigorúan rájuk nézett. – Féreértés, ne essék! – szólott, és ünnepélyesen felemelte a golyóstollal összepirosozott mutatóujját. Csak is azért megyünk föl, hogy elhozzuk a fürdőruhákat, meg a gumicsónakot, meg a búvármaszkot és uszonyokat, meg a fürdőköpenyeket, és hogy megnyírjuk a sövényt, és megöntözzük a virágokat, és felgerebézzük az utakat, és hozzuk a tetőcserepeket, és hogy üdvözöljük a hattyúkat, meg a peléket, és hogy patpatot adjunk mindenkinek. Aztán visszajövünk és kész. Világos? Arra ne is számítsatok, hogy megint rávesztek bennünket elhatározásunk megmásítására. Apátok szabadságát a tengernél fogjuk tölteni, Szavalta a szónoki évvel, és tüstént neki fogott, hogy elsorolja az ujjait. Tattinak most volt mandula műtétje, márpedig a tenger nagyon jót tesz a manduláknak. Pop jót hiányban szenved és szereti a pizzát, márpedig a tenger és környéket tele van jóddal és pizzával. – Brúna új fiúkat akar megismerni. – Nem akarok én megismerni semmiféle fiút! – szakította félbe a nagy, megvető hangon. – Micsoda vacakság! Anya nem vett tudomást a közbeszólásról, hanem rendületlenül folytatta. Márpedig a tengerparton hemzsegnek a fiúk, ifjak és ifjoncok. Eként oszlanak meg anya és lánya nyelvezetében a fiatal mérettől és kortól függően. Elérkezett a negyedik ujjához. – Nekem pihenésre van szükségem, már pedig a tengernél, a szállodában, akarva nem akarva, pihennem kell. – Ami a papát illeti… – itt megakadt, s ötödik ujját a levegőbe meresztve rám bámult. – Hát te mit fogsz csinálni a tengernél? – kérdezte némi lelkiismeret furdalásról árulkodó hangon. A lelkiismeret furdalást azonban mihamar leküzdötte, Eltüntette az ötödik ujját is, és elszántam befejezte. Nos, a pártok ez egyszer feláldozza magát, értetek? Attól, ahogy ezt mondta, már is tetőtől talpig áldozatnak éreztem magam. Kinyitottam a számat, de be is csuktam mindjárt. Valahány borsó lett volna, akármit mondok, hiszen ő már nakig merült az előkészületekben. Hagyd kinn az öreget, hónap este, mondta még elalvás előtt. Gondolom, ráfér egy kis mozdatás. Féreért is elkerülése véget emlékükbe idézném, hogy az öreg a mi autónk. Másnap, szombaton, kinnis hagytam az öreget. Délben egykor pedig a hivatalból hazajövet, az udvaron láttam viszont. Az udvart elborította a víz, és ott állt az öreg az ár közepén. Nyilván foggal körömmel védekezett, mielőtt beletörődött volna a mosdatásba. Családom valamennyi tagját véraláfutások és olajfoltok ékesítették ebéd után gondjaira bíztuk a lakást, a házmesterné gondjaira rózát, és amikor már útra készen álltunk, nyoma veszett búnak. Nem mindig ezt csinálja, ha rájön, hogy végzetesen közeledik az öregbe való beszállás pillanata. Hát bizonyos fokig meg tudom érteni. A fürdőszobában akadtunk rá a kád alatt. Csupán a feleségem karjában volt rábírható a beszállásra. Három háromkor indultunk, és az egészben az a legkülönösebb hogy meg is érkeztünk. Az öreg úgy látszik, minden dühét kiadta a tisztogatási műveletek során, s viszonylag jámborul viselkedett. Egyetlen egyszer makacsolta meg magát, nevezetesen a komoly autósztráda felénél, feltartóztatva a mögöttünk jövő vége láthatatlan szombat délutáni autókaravánt. Nőm a legeredetibb káromkodási fordulatokat jegyezte fel Nóteszába, és egyetlen lövés csütött el, nevezetesen a csiaszói vámnál. A finánc éppen az iránt érdeklődött, van-e elvámolnivalunk, én pedig a sluszkulcsot akartam kihúzni, mikor és az öreg minden előzetes bejelentés nélkül azt mondta, hogy bum. És mi találtuk magunkat Svájcban. A visszapillantó tükörben megnéztem a vámost. Valamennyi hajasála égnek merett. Folytattuk utunkat az oriai ván felé. Tudnélik, ha még nem említettem volna, a fölmenéssel két határ átkelés is járt. Nem egy, hanem kettő, mert hogy a mi kötünk Vászoldában van. Vászolda pedig a vidék, amely oly személyiségeket ikletett meg, mint fogát záró, na no meg a feleségem, a legszélső olasz csücskében húzódik meg a Lugánói tónak, amely egyébként svájci fennhatóságú. Bonyolultan hangzik? <gül> Azt ne nekem mondják. Elég az hozzá, egy júniusi szombat délutánon egyetlen karcsapás nélkül eljutottunk az oriai vámik és ott történt. Azt kédik micsoda? Na, igazán kár, hogy nem voltak jelen. Ezt látni kellett volna. Egy új jövevény tűnt fel a fináncok között, némi rendfokozattal és mérhetetlen ügybuzgalommal. Mind ilyenek, amikor ide érkeznek, hiszen nem tudhatta szegény feje, hogy legfeljebb egy nyár telik bele, és öreg barátunk lesz ő is. Most újonc volt még, és éppen minket szemelt ki képességeinek nyilvános bebizonyítására. Lehet, hogy nőm külsejek keltette fel gyanakvását a feltűrt szárú nadrágban, mezit lábasan, szalmakalappal a fején, és egy üvöltő kutyával az zölében. Vagy egyszerűen az a körülmény, hogy nagyon sürgős volt az utunk, és ezt túlságosan ki is mutattuk. De hát lehetett volna másképp. Ott vesztegeltünk a leeresztett sorompónál, amonnan túlról pedig a szemközti zöld partról felénk nevetett a mi piros kikötőnk, a lezárt zöld zsaluk alatt vidáman kitátott fekete szájával. Amikor elérkezünk idáig, és megpillantjuk azt a nagy, fogatlan, hívogató szájat, mintha hosszú számüzetés után térnénk vissza mindig, vissza a gyerekkor és a mesék A régi-régi mesékbe, melyeket betölt a házfalombok sűrű susogása, hullámok üdemoraja, gyerekek boldog hancúrozása, és megnyírni való sövények, lekaszálni való pázsitok, kihalászni való halak, megjavítani való zsaluk, és szágódások a kavicsos úton, és csobbanó fejesek a korhats tégről, és vörös naplementék, és fekete zivatarok, és titokzatos magas fenyők a mozdulatlan teli alatt. Hát lehet akkor türelmünk szót érteni, hol mi őrmesterrel, vagy kapitánnyal, vagy tábornokkal, vagy akármi is, aki elvámolni való dolgokról beszél? Nincsen semmi, dünnyögtem idegesen nyúlkálva a sluszkulcs felé. Az öreg halkan felmordult. Bú a parancsnok pedig hűvösen így szólt. Szíveskedjenek kinyitni a csomagtartót. Miközben kinyitottam neki, az öreg akkorát durrant, hogy a parancsnok nem is gondolhatott egyébre, hol mi atommeghajtású pokolgépet rejtegetünk. Mikor pedig látta, hogy a csomagtartó üres, még hűvösebben így szólt. Szíveskedjenek kiszállni. Sötét arccal engedelmeskedtünk, mindnyáján kivéve a feleségemet. Tudniuk kell, hogy a feleségem általában meglehetősen fegyelmezett állampolgár. A mezitlábasság és hasonlók ellenére logikus és alkalmazkodó természet. Soha nem vész össze senkivel, rajtam kívül persze, és soha senki sem tudja kihozni a sodrából. Ezzel szemben mesterilyen tud ő kihozni a sodrókból másokat, ha egyszer rászánja magát. Hát most rászántam. Teljes erőbedobással. Végül még az én szívem is megesett a szerencsétlen parancsnokon, aki magas volt és testes és ragacsos, mégis képtelennek bizonyult egy kopott bőrülésről elmozdítani egy aprócska nőszemét, akinek rangja egyáltalán nincs, a képe viszont pillanatnyilag kifejezetten tenyérbe mászó. Erőszakhoz egyéb iránt nem mert folyamodni, de még túlságosan közel sem merészkedett attól való félelmében, hogy az öreg lövöldözni kezd. Sehogy se értettem, mi lehet a hibbantagyonak erre a tenyérbemászásra. Végül aztán, a még rosszabbat elkerülendő, rászántam magam, hogy a karjánál fogva saját kezűleg húzom ki a kocsiból. Vállát vonogatva nézett rám, körülbelül e szavakra fordítható le. Te akartad, teló! Hogy hitvesen miért próbált ellenszegülni a törvényes hatóságoknak, az akkor vált világossá számomra, midőn a parancsnok néhány erősítésű hívott finans segítségével óvatosan megkezdte a szemlét az öreg belsejében, s az ülés alól váratlanul előbukkant valami, aminek láttán a parancsnok hatalmasan ugrott hátra. Jó magam nem különben. Igen bonyolult, és előttem teljességgel ismeretlen fémszerkentyű volt és a parancsnok úgy mutogatott rá, mintha csak ugyan pokolgép volna. A magam részéről ezt is elképzelhetőnek tartottam. Hibban tagyuná soha sem lehet tudni. A parancsnok megköszörülte a torkát. Ez mi? kérdezte. Főnyírógép válaszolta a nőm csevegő modorban. Fő... És ki ide? dadogtam én. Azám ugyan ki lehetett. Ismételte gúnyosan a parancsnok. Én tettem oda, jelentette ki a feleségem, és elkezdte magyarázni, pontosan úgy, ahogy egy hülye gyereknek magyarázza az ember a leckét, hogy a fűnyírógépet aznap délelőtt vásárolta Milánóban, Olaszország, és most elviszi Valsoldába, Olaszország, tehát tulajdonképpen olyan, mintha nem is volna. De van, mondta a parancsnok. A vám szempontból nincs. Erősködött életem párja. Nem létezik. A dolog komolyra fordult. Igyekezvén hidegvéremet megőrizni, ami születése óta roppant nehezemre esik, kísérletet tettem rá, hogy megvilágítsam feleségem álláspontját. Ám a parancsnok, akinek iróniája egyre metszőbé vált, nem méltányolta erőfeszítésemet. Ha minden a legszabályszerűbb rendben van, vajon miért rejtegette a hölgy az ülés a ezt a dolgot? Mert meglepetésnek szántam neki, mondta a feleségem. A neki az rám vonatkozott. – És mit tesz Isten, engem lepet, meg vele! – vágta rá a parancsnok, meg háromszorozott iróniával. Mire a hibbantagyú újból kezdte a tenyérbemászást. Elnyújtott hangon beszélt, és minden harmadik szav az volt. – Nem, de bár! – és a vita percről perce kínosabb lett. Búra ismét rájött az üvöltés. A nagy majd elsüllyedt szényedében. A középső le nem szakadt az anyja nyakáról. Szentül hitte ugyanis, hogy legott börtönbe csukják. Pedig valójában én játszottam a börtönnel, mert a fűnyírógép, nem is a hibbantagyú, védelmében a törvényes hatóságok sértegetésére ragadtattam magam. A kicsi, akinek fejlett szituáció érzéke van, megmentésem céljából sírva fakad, méghozzá lehető legvalószínűbb módon, és a hiányzó metszőfogai helyén drámaian elősüvítő effekkel. – Fáradt vagyok, álmofagyok, van ma metébe akarok menni. Szám me metébe igyekeznek? kérdezte a parancsnok, miközben nem tudom, mit jegyezgetett egy nem tudom, milyen könyvecskébe. A szállodába? A mi faját házunkba, felelte a kicsi szempillantás alatt felhagyván az okogással. Büszkén kinyújtott a parányi mutató ujját. Az a pirof ház, ott, mi? Az a piros ház, ismételte a parancsnok, mint aki azt gondolja, engem ugyan nem tesztek lóvá, de hiszen az az háza. sem egy pillantást küldött felém, majd közönös arccal az égre bámult. Csak ugyan, jegyezte meg, – Önök talán a barátai? – érdeklődött a parancsnok. – Nem, ő maga vagyunk – mondta a kicsi. – Az írónő ugyanis én vagyok – közölte nőm szerényen. A hatás olyan volt, mintha az öreg legalább tizet lőtt volna egy végtében. Kevéssel utóbb valszoldában voltunk a fűnyírógéppel egyetemben. S nyomunkban bocsánatkérések és dicshimnuszok a parancsnok részéről, akit az írónő nagylelkűen megajándékozott egy autogrammal, és még csak el se nevette magát. Ilyeneket is tud, ha nagyon akar. Benzeg nevetett utólag, órára nyomba a szalmakalapot. Menj, tésta, kiáltott fel. Ha ezt fogarádzó látná. Először is szóltam, mihelyest az öreg hozzájárult, hogy kiszálljunk belőle, Rakjuk be a csomagtartóba a fürdőruháinkat, a gumicsónakot, a búvármaszkokat és minden egyebet, amire a tengernél szükségünk lehet. Akkor biztosan nem felejtünk itt semmit. A saját hangom fura módon úgy hatott rám, mint egy sokszor hallott lemez. Hogy rájuk hogyan hatott, nem tudom. A lényeg az, hogy engedelmeskedtek. Aztán kipakoltuk a fűnyírógépet, és azon nyomban használtuk is valamennyien. A kert valamennyi pázsitján egymás kezéből ráncigálva a masinát, veszekedve, énekelve és füvet szórva minden égtáj felé. Dolgoztak már valaha fűnyírógéppel? Hát, csodálatos egy szerszám. Este pedig, miközben a gyerekek lent játszottak még a sötét kertben, azzal a tébújult örömmel, amely itt mindig megszállja őket, a feleségem meg én kiültünk a tóra néző erkére. És ott várt bennünket a fiatalságunk és fiatalságunk számtalan nyara, tele nyírnivaló pázsitokkal és öntözni való rózsákkal, és átfestenivaló zsalukkal, és megfotoznivaló vitorlákkal, és derék egyszerű emberekkel, akik tájszólásban beszélnek. És ott, a vénhold alatt, egyszer csak meghallottam a saját hangomat és megint csak úgy hatott rám, mint valami számtalanszor lejátszott lemez. Tulajdonképpen jelentős megtakarítás volna. Feleségem meg sem várva a lemez végét másorolta is az ujján. Kisúj. Tatti manduláját már úgyis kivették, minek neki a tenger? Gyűrűsúj. Popnak beadjuk a jódot szájon keresztül, pizzát meg az itteni pékis remeket süt. új. Bruna tizenöt és fél éves. Minél kevesebb ifjonc forgolódik körülötte, annál jobb. Utató új. És ki mondta, hogy nekem pihenésre van szükségem? Hüvelykúj. Te meg annyit használhatod majd a fűnyírógépet, amennyit akarod. A tengernél fű sincs. Hát miért áldoznád fel magad? Hát ez szent igaz. Hát miért? Nincs olyan tenger, és nincs olyan hegy, nincs olyan hely a világon, ahova én menni akarnék, vagy akartam valaha is, ezen az egyen kívül. Ezt meg is mondtam, és ezzel teljes lett a lemez. Egyetlen új szólama a fűnyírógép. Mindjárt felkerekedtünk, hogy megvigyük a hírt a gyerekeknek. Akik persze, anélkül is pontosan tudták, azért hadörüljünk neki. Általános álmélkodást és ünneplést rendeztek. Az öregből kiszedtük a fürdőruhákat, a csónakot, a maszkokat, a fürdőköpenyeket és minden egyebet, az összes holmit visszaraktuk a fiókokba, és roppant elégedettek voltunk önmagunkkal, a világgal, meg a nyárral. Hát így történt, hogy mégsem mentünk a tengerhez. És így történik majd, hogy nem megyünk a tengerhez, és nem megyünk a hegyekbe sem jövőre, sem három, sem húsz év múlva.